No, no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I I don't think uh, anybody that's involved at this level has any other intention. So let's not uh, be afraid to say that. Pappa and Rogge, I think they've done something big for the club. They've been very big there. It's been fun that me and Lucas have come up to A-Lag, both two and two, and the last 11th and so Den slingan känner ni igen. Jajamän, Rögle-podden är tillbaka och alla tre poddare är samlade. Daniel Roth, Linus Alin och själv heter jag Mattias Hjelm. Hej på er! Tja! Hej Hjelmen! Har ni längtat? Jag vet att det finns andra som har gjort det för jag har svarat på väldigt många mejl från läsare och lyssnare som har skrivit Nu får ni banna mig att ta och samla er och podda igen. Vi är mycket tacksamma för den typen av... Reaktion av. Jag har längtat. Det har känts som att det har funnits jättemycket att prata om hittills den här silly season, men vår eh, schemamardröm, som det ändå har varit de sista veckorna, har eh, inte gjort detta möjligt förrän nu. Så det känns riktigt kul att vara tillbaka här. Och vi har ju en, eh, en hel del som vi ska avverka i det här avsnittet. Jag hoppas att vi inte är ringrostiga nu, utan kan mata på i ett livligt tempo. Vi har ju inte bråkat flera månader igen, så <här> är det, det är dags nu. <här> ja, och Du vänder mot mig, det kanske är med Linus du ska Battla idag Ja gärna det, men det är historiskt Så är det ju oftare att jag är oense med dig Ja, vi får väl se Vad va ska vi starta någonstans med det här Vi vet ju vad vi ska starta Men det låter ju bra att fråga var man ska starta någonstans Mm, ska vi ta ett helhetsintryck Zooma ut och sätta luppen på Var vi befinner oss för tillfället Eftersom det är jag som leder så ställer jag frågan Vad tycker ni om Sillys Eason, so far. Evobergs största givna utropstecknet för, för Rögle. Det känns som att när man bommar och får, får hem Erik Martinsson så var um, Dennis Evoberg någonstans uh, en stor nyckel. Uh, på många sätt, inte, inte minst tack vare hur, hur bra han faktiskt är och var han befinner sig i karriären. Det är ju en superförstärkning för alla SHL-lag, uh, men också för supporterna och, och för... Uh, Fortsätt liksom gå i de, de fotstegen man vill med och få hit spelare som håller en hög nivå och, och har förankring till närområdet. Sen, annars eh, finns det fortfarande en hel del frågetecken, eh, inte minst målvakssidan, eh, backsidan också. Sen eh, är det väl ett par trestena som ska in offensivt med. Så En, en spännande start men också eh, väldigt tidigt och svårt att säga någonting om, om helheten var och eller kan hamna. Eh, när man väl släpper pucken i första seriematchen. Min, mitt intryck är att jag tycker att linjen som, som lades i fjor är bibehållen. Det är ganska likt sättet som man som Chris Abbott byggde laget i fjor. Det är väldigt likt. Jag tycker inte han har gjort någon större kursändring. Det som möjligtvis skiljer är att jag har inte kommit in några liksom stora nordamerikanska värvningar som Christian Thomas och Matt Anderson som ändå bara liksom två profilvärvningar i fjol. Man har gjort precis som i fjol, fått hem några tunga hemvändare och man fortsätter satsningen på unga, ofärdiga spelare med liksom utvecklingspotential. Är det rent av läget att gå igenom? Vad tycker du själv då igen? Jag tänkte att vi skulle gå förbi just den... Kom igen! Jag skulle bara leda idag. Jag brukar ju... Jag brukar ju gilla det där med att håsa saker och ting... Och jag var ju snabbt ute för förra säsongen med att säga att Rögle, Rögle skulle gå till slutspel den säsongen som nu har varit. Dags att öka hade, kanske? Nej. Ja. Nej, det är det ju inte. För det lär ju Oskarshamn göra direkt. Och sen någon, det är klart. Något, det är klart. Och något b lag då. Men, <laughs> ja, men sen är ju det att det är ju nu jag ska säga att Rögle kommer att ta SM-guld. Men jag är ju inte riktigt lika optimistisk den här gången som för kanske ett år sedan. Spännande Du kanske kan utveckla dem är det någon, Vill du slå fast någonting Eller du vill återkomma till det Vi ska ju beta igenom det här laget Vi återkommer till det så kan vi hinna glömma bort det <laughs> Vi är ju två med bra minne här Ska vi börja med en vårdragssidan då? Ja, där är ingen just nu Så det var snabbt Går vi vidare. <laughs> ja, det var tomt i det stallet Ja, men Det är ju så att Rögle, Wille Kolpanen har åkt hem och spelar i numera i finska ligan. Justin Pogi var det sagt att han hade kontrakt nästa säsong från början. Men han har en option i avtalet som gör att båda parterna kan bryta. Så där är det fortfarande högst osäkert läge om han ska återvända till Rögle nästa säsong. Och det gör ju att Rögle just nu faktiskt står med... Två öppna målvaktsposter eh, och det är ju ganska ovanligt att man gör det så här oss att man inte har fått någon pusselbit på plats. Just det, en av de pusselbitarna är väl, eller som är tänkta att, att landa i, på bordet är väl då Kristoffer Rifalk, Hans, succémann eh, som eh, omskriven bland annat i kvällsposten de sista dagarna eh, och det var uppgifter som, som vi och jag också har att eh, han, är, han är påskriven för Rögle men i och med att Oskar Sam gick upp så har han ett gällande kontrakt med dem. Eh, han vill inte vara kvar, han vill ansluta till Rögle men han är bunden av ett avtal och eh, klubban är inte, eh, inte överens. Enligt vad jag har hört så ville Oskar Sam eh, initialt ha en miljon av Rögle för att släppa Rifalk och eh, det senaste jag har hört är att klubbarna fortfarande står långt ifrån varandra. Men det vet vi också i SAS medlartider att det kan gå ganska snabbt. Så vi ska säga att det är torsdag eftermiddag. Om det är så att en lösning träffas i fallet så kan det säkert gå snabbt. Men just nu har vi inte uppgifter om det i alla fall. men Om man tänker på strukturen då, uppenbart är att Röjle vill... Värva Rifalk, att man vill ha in honom i laget det känns ju som en målvakt man tar in inte som en sådär solklar etta utan som någon som ska jobba sig in i SHL kostymen och, och växa på sikt och, och utvecklas lite som ambitionen var när man plockade kruser från Korskugga för ett antal år sedan och då är frågan om man tittar på Pogi han känns ju inte heller som den givna ettan och bygga på, på, på sikt så det borde väl egentligen vara Rögläs plan att man ska ha in två helt nya målvakter som nästa säsong. Ja, det är jag helt övertygad om. Jag, jag, jag kan väl tänka mig att en Rifalk, precis som du sa, att man ser Rifalk kanske som en 15 matchers man som ska matchas in och, kanske, och vara en första målvakt om... om, om ja för gärna blir det direkt, tänker de säkert. Men planen är ju säkert att, att gå rätt så tungt och lägga rätt mycket pengar på en målvakt. Det har vi ändå hört länge. Och, och tar man det spåret eh, så är det kanske inte Poggi eh, man vill ha. Eh, men hade man varit övertygad, hade Rögle varit övertygad om att han är mannen eh, för detta, då hade han ju varit limmad och klar eh, nu. Eh, tror vi kan utgå från att eh, det blir ett det blir ett för några målvakter helt enkelt. Jag tar en liten suck här för att jag Alltså Rifalk är ju, var ju väldigt bra under säsongen och inte minst mot slutet när Oskarsham tog sig upp. Men jag blir ju lite trött alltså på den, inte på rapporteringen därifrån men utifrån det som uppenbarligen har hänt, det vill säga att Rifalk någonstans sitt strejkar eller vad, vad det nu är frågan om Att inte dyka upp på, på träningarna När de har dragit igång för säsongsträningar när Det, man var, har väl det, det var väl det som eh, hände hamn dagen Att ja, Oskarshamn och ha, igång Precis, så när man har kontrakt Jag gillar inte sånt där alls Man ska respektera sina kontrakt Och så får klubbarna lösa sånt där Vi ser om Och så startar han igång med hamn Och så hamnar han i Rögle Inte på det här sättet, det känns faktiskt rätt unket Jag gillar inte den approachen till sin egen till sin egen arbetsgivare. Och ja, det där är ingen bra start tycker jag. Det är ingen bra signal. Det är, det är ett tufft läge att gå upp som nykomling i SHL. Jag, jag tyckte det så otroligt. Liksom, jag känner så väl igen vibbarna från 2015 när Rögle gick upp eh, senast. Och eh, det här är liksom totala öran. Hur, hur snabbt den lägger sig. Liksom. Från ena dagen så är det... Klang och ljubel. Så nästa dag så har Rögle den gången tappat Niklas Hansson och Jakob Lilja, tror jag det var. Och i Oskar Samsvall så var kapten Engström klar för Växjö någon dag senare. Det går så väldigt fort och um, det är klart att man kan ju redan nu gissa och man har ju sett det historiskt att en nykomling och Oskar Sam är, är ju inte den starkaste nykomlingen eh, om man jämför med Läxan till exempel som fyller på med liksom Pondus. Så kan man ju redan nu eh, tänka sig att Oskar Sam kommer få det jobbigt. Och eh, det är klart att han går upp nu med Oskar Sam. Han har ett urstarkt marknadsvärde. Det är klart att spela 52 match med Oskar Sam och, och släppa in en miljard mål. Eh, så är han ju kanske rent eh, egoistisk liksom. Akiv står där med ett haverat marknadsvärde själv nästa år. Det, därmed vill jag säga inte att jag säger inte emot dig, Elm. Det är klart att folk ska liksom respektera sina kontrakt, men jag kan ju tänka mig att det finns inslag av detta i det också, kanske. Och sen vet man inte var direktiven har kommit ifrån, heller. Om det är Reifall själv eller en agent eller. Hur det har gått till. Nej, det är, jag tycker också det är svårt. Det är alltid sådana här grejer att man. Man vet inte. Man, vi vet att det, det finns liksom någon slags snurra och så. Men det är svårt och Man inte finns men, med. Men jag en. tycker ändå att det där är. Vem som än har gett direktiv så det är det han det handlar om. Det är han som bestämmer över sitt liv. Det är han som tar besluten till slut i alla fall. Om jag skulle få ett jobb erbjudande någon annanstans skulle jag då bara. Ah, jag ska jobba på måndag på HD men äh, jag skiter i det för jag ska titta annat ställe. Så skulle jag ju aldrig göra. Alltså, jag, man kan sköta det så mycket snyggare tycker jag. jag. Jag gillar inte det där när man bara... Jaha jag har ett kontrakt ah, ja, men äh, jag kommer, jag, det kommer lösa sig ändå. Jag, jag skiter i det. Jag gillar inte sånt där. Nej det är så. Men någonstans hamnar ju han. Det blir han som blir. Och det Jag bad grejer också. Om några Norrögle finns med som en part i detta har signat att han vill hit. Då får väl också Rögle ta sitt ansvar och lösa det här. Så plocka liksom... Lösa den här ekvationen helt enkelt. Sätta sig ner vid ett, vid ett förhandlingsbord och, och, och lösa det. Jag tänker också när det gäller just första målvakt så... Där är jag inne på er linje också att där måste det in något riktigt starkt namn. Jag tror inte heller att Pogger den som ska ta Rögle till nästa nivå. Men den stora frågan som infinner sig då för mig är... Vilka målvakter finns tillgängliga? Hur ser marknaden ut? V Vem skulle komma in och vara den här dominante målvakten? Är man, är man ute för sent här nu, undrar jag. Det här, är... det, här är... det här är en nyckelfråga för vad Rögle ska ta väg den här säsongen som jag ser det. Ja men Det är väl så att... Eh... Det finns olika stadier i Silicon. Det är ju först här, de svenska spelarna. Vi har pratat om mycket man signar tidigt, man förhandlar tidigt, allting är klart och sen presenteras allting efterhand när laget slutar spela. Och så där. Sen finns det ju en eh, KL-marknad, det finns eh, Schweiz och det finns ju också den nordamerikanska marknaden där spelare frias betydligt senare när man inte vet vilken nhl klubb eh, eh, om man då blir det i NHL eller blir skickat i AOL många sticker över då får man vill inte spela i farmarligan utan testar ett äventyr och så vidare. Så den marknaden är ju betydligt senare i tid. Så där kommer ju att finnas målvakter som är lediga på marknaden men att som jag var inne på innan, att ha två platser eftersom man trots allt inte vet hur det blir med Rifalk om det löser eller inte eh, ha två platser öppna på den posten nu är ju någonting som eh, Rögle och... Eh, Säkert liksom supportrarna också, oavsett av för det är ju som vi har varit inne på många gånger att eh, Rögle har, har nått ett delmål, man har tagit sig till slutspel och nu vill man ju det, nu vill man ju spela bäst av 7-serien och man vill, jag gjorde en intervju med Cam om eh, veckan och han pratade om, om guld som ambitionen och, och målet att sträva efter och då är det ju målvakten otroligt viktig och det kommer att krävas ett eh, toppnamn såklart om Rögle ska kunna infria de förväntningarna som man nu sätter på sig själv. Det är, klur, det är klurigt läge också. att det, det är kanske den enskilt största eh, nyckeln till oh, om det ska om man ska lyfta attack till. Liksom. Men det går inte att och stänga igen den. För precis som du säger, är det ju, är det ju andra större ligor som Sen filtreras ju liksom bort efterhand. Det är ju, ingen som, det är ju nog ingen som skriver på för rögläge i ett läge där man kanske har chansen att, att hamna både i NOL och KL. Så det är ett tjuvt läge liksom hur mycket, hur mycket tålamod man kan ha. Och det är klart att när man håller de dörrarna öppna där så försvinner ju andra dörrar också. Så att den där man ska ta ett beslut så får man ju lite grann hoppas att det finns att det finns starka kort kvar. Det, det blir lite gambling av. Därför skulle de nu behöva eh, få klart med Rifalk eh, eh, så fort som möjligt. Så att eh, i alla fall har ha någon klar. Och det är en gambling också, menar jag. Om man plockar in målvakt som aldrig har spelat i, i SOL. Vilket det kan bli frågan om då man tittar ut mot andra marknader. Det kan ju vara hur bra statistik som helst, men att det ska funka. Just i SHL. Det är ingen garanti. Så jag hade ju helst sett en etablerad målvakt som är ett toppnamn. Som dessutom har varit i SHL tidigare. Och kan då ha presterat här för att Rögle verkligen ska vara säkra på att där är den posten säkrad. Ja men det är ju en och, en och annan klubb genom åren som har testat nordamerikanska målvakter. Och det är... antalet succéer är inte många. Antalet floppar är betydligt fler och det är ju klart att Ja, äh, det blir spännande att se vilket äh, vägval som görs där. Över till backsidan. Mm. Vem gör? Jag kan väl äh, dra den listan. Ähm, det är alltså, äh, för enkelt en i bokstavsordning. Daniel Berthav, Jakob Bondesson, Cody Coran, Erik Jellina, Niklas Sansson, Samuel Jonsson, Erlen Lesund och då Jakob Ragnarsson. Åtta stycken på kontakten. nu. Kommentar, Daniel Rot. Uh, vi kommer ju till förvars men jag tycker att uh, på något vis att strategierna kontra backmässigt skiljer sig ganska mycket uh, jag tycker på vi kommer som sagt till förvars men där finns det väldigt mycket dokumenterad kraft uh, där man vet exakt vad man får på backsidan, om du går igenom namn för namn och, säger, och ställer frågan, uh, kan vi med 99% säkerhet uh, räkna med uh, denna leveransen från dig så är det inte så många backar jag hittar i den kategorin. Det är kanske är Donny Berthold som är en sån här man kan ställa klockan efter. Och såklart Cody Caron var ju uppe högt i poängligarna. Men var också väldigt vinglig i övriga, övriga spelet. Så den här liksom... Jag, fatt, jag saknar ju lite starka namn. starka I den bemärkelsen att här vet du exakt vad du får. Ja, ah, nu kanske jag säger emot dig lite grann när du säger Daniel Bertov kan man ställa klockan efter. Jag är kanske inte fullt lika imponerad där som, som du för att han gick ner sig också. Visst han hade en perioden där han var riktigt bra, men att han var konsekvent riktigt bra genom hela säsongen. Ja, och när det väl skulle avgöras. Nja. Ja, jag ger dig helt rätt igen, men då tänker jag kanske att det var hans första säsong i SL och uh, jag, jag tror liksom att um... Det, i, I grunden är det ändå en back som han äh, Vet på att ungefär var, Han har ett ganska jämnt spel annars Men jag håller med dig om att han äh, Gick ner sig rätt så Mot slutet Och dessutom då en fortsättning med Erik Gellina. Och här kommer ett av mina stora frå ja, Frågetecken, anledningen inte att jag sa som i början Att jag ska väl tippa SM-gull till Rögle Men ja, jag är kanske inte lika optimistiskt Det har att göra med målvaktssidan Som vi inte vet än Och backsidan därför att Gellina. Ni som minns stod jag och pratade väldigt gott om här Efter en, två matcher Och jag kunde gå in i hans huvud Och man såg hans spel och bla bla bla bla Och sen fick jag ju äta upp det där duktigt För jag konstaterade det när säsongen var över Att jag hade sett en back som var bra i powerplay Jättetungt skott De fick stor, stor nytta av honom där Men jag hade också sett en back som var för långsam Och för slarvig och jag är inte jätteimponerad av att man Fortsätter med den Backen för de pengarna som man förmodligen kostar Jag vet inte Om ni vill gå in där någonting Eller om jag ska fortsätta med övriga backar Nej men det är ju intressant Ja Min första tanke var något liknande Var han verkligen Var han verkligen värd att Förlänga med men lite grann där Jag tyckte också Att han var väldigt stabbig i slutet Och han såg inte riktigt han såg inte riktigt bredd ut och, och på, på farten och han blev överrumplad. Men jag, jag tror väl helt enkelt att de som har sett honom i liksom daglig träning och vet vad det handlar om, eh, måste ju vara övertygade om, om att eh, med liksom, eh, att han får vara här un, under en tid och, och, och eh, träna med laget ordentligt, eh, så bedömer man att, att han kommer att bli en fungerande back, helt enkelt. Och att han, har ett, liksom, han har ett, att han har ett skott som skiljer sig från. från eh, Mängden att ha ett skott som är i absolut toppklass i SHL. Det visar han åtminstone. Så att det handlar väl om, om prestationen. Liksom. Alltså hans allroundspel. Kan man, kan man göra honom till en, till en stadie SHL-back? Jag antar att det är det som de som har sett honom i, i vardagen är övertygade om. Jag har funderat när på Gellina är... Längs vägen, för jag vet att eh, vi var helt inne på i något poddavsnitt om det var senast vi gjorde eller eh, gången innan att eh, nej, där, där blir ingen förlängning med honom. Eh, och Sen har jag tänkt eh, en del på det, vad va gör att man väljer att skriva ett nytt kontrakt med honom. och Någonstans tittar man på hans meritlista, vad han har varit tidigare va, och vilka typer av egenskaper han besitter så tror jag att man väger man in förutsättningarna han hade när han kom till Rögle. Han hade varit skadad, han kastades rätt in i de viktigaste matcherna på hela säsongen. Och att han då har svårt med för tempot i SHL skiljer sig ganska ordentligt jämfört med de ligan han har varit innan och sätt och så. Jag tror att får han chansen att anpassa sig i inte intervjumman om han berättat att jag, jag kommer att lägga stort fokus på att bli snabbare i fötterna för att det, det är som, som skillnad i farten i, i svenska ligan. Så kan han få igång det så har man ju jättemycket av det man söker. Många lag söker. Vi har länge pratat att Rögle behöver en, förutom då Cody Curran- som är given i Powerplay, behöver en klockren back till Powerplay 2. Någon som kan hota, ha ett bra skott, ge alternativ. Vilket han bevisar att han gjorde på väldigt kort tid. Där var det ju, där var det ju spets, det var inget snack om saken. Om man då får in helheten när han får chansen och anpassa sig- då tror jag det kan bli ganska bra faktiskt. Och dessutom om jag tittar på det personliga planet. De jag pratat med säger att det är en person som tar som är väldigt lite. Eller väldigt lugn, tar lite plats och liksom väldigt professionell i, sitt, i sin träning och, och hur, han, hur han lever och, och, och så dagligen. Så man som har Tycker jag det är ganska spännande att man väljer den vägen ändå. Jag tror att träffar man rätt och får honom att göra rätt saker under försången då tror jag att det kan bli en riktigt bra förstärkning faktiskt. Jag tror också att en, en faktor i det sammanhanget att han var inte var i samma fysiska skick som, som de andra eh, när han kom. Det tycker jag man har hört eh, rapporter om. Eh, så över tid, eh, om, om man liksom tittar på honom jag tycker när vi bedömde honom så, så var inte min bedömning att han var för långsam för att spela SHL. Men när jag ställer honom bredvid exempelvis Janne Jalasvara som funkar i, i SHL-miljö så ger Erik Jelena tid så borde han ju ha, ha, ha förutsättningar som är bättre än så. Känslan var att han blev lite överrumplad. Det, det var min känsla när jag såg honom. Det var och framförallt att han kanske någonstans också tappade lite tron. Men jag tycker man har sett det på många av de här backarna som eh, blir liksom överrumplade hela tiden om man väljer fel beslut. Eh, så det går så snabbt så känns det som att han gick liksom ner sig i en spiral. Han inte bra mot, eh, mot HV i de här eh, när det skulle avgöras där. Eh, men jag tror liksom att rent förutsättningsmässigt så har han egentligen hastigheten i, i, i hjärna och, och ben för att klara av sig själv. Men han måste... Eh, han måste hitta liksom sin väg in i den här ligan och funka. Mm. Jag, är, jag fortsätter. Jag är betydligt mer tveksam. Jag, och när ni pratar om att han ska träna då bättre och få upp snabbheten. Han är inne på sitt 28e levnadsår. Man blir inte snabbare med åren nu. Man har den snabbheten i sig och den utvecklas inte så mycket när man har kommit upp i de här åren. Jag för hans del tror jag det snarare handlar om att spela betydligt lättare och inte tro att han kan göra vad som helst i SL. För det tycker jag, ni pratar om överrumplingen, jag håller inte riktigt med där heller faktiskt. Jag tycker snarare handlar om beslut som bygger på att jag är faktiskt en av de bästa backarna. Jag kan göra så här. Jag kan göra den lilla extra grejen. Nej, det kunde han inte. Och så tappar han pucken. Jag tror att det handlar mycket om det här. Han måste spela mycket enklare för att komma in i det här För snabbheten tror inte jag han kommer att utveckla Är det Cody Coran du pratar om? Nej, det är Jelena jag... För jag tycker, att han, jag tycker att han var slarvig Jo, eh, absolut Men <laughs> parallellen finns ju där I det du beskriver Absolut. Vad gjorde vi i början när Cody Coran kom till Rögle Hur såg han ut i de första träningsmatcherna Och en bit in i serien också jag bantar ner honom 10-15 kilo och det, det gissar jag att, att Jelena kommer att få tappa lite kilo längs vägen här också. Jag tror inte heller att han kommer att bli snabbare, men jag tror att han kan han liksom träna som de andra gör och, och kanske släppa 5-8 kilo från den rätt så stora kroppen liksom. Så skulle vi bli intressant sen. ja Det blir väldigt spännande att se om jag har tok fel eller om Eh, ja Hur det blir om ni har rätt. Nej, men Jag tänker också så här Han har ändå varit i deras vardag I deras miljö eh, De vet vad han går för eh, Som människor, som hockeyspelare eh, Och man skriver tvåårskontrakt med honom eh, Jag har bara svårt att tro att man eh, Att man hade gjort det Om man inte någonstans hade sett En, en, en potential och, eh, Men de, de har ju också sett Vad vi har sett eh, i slutet av säsongen men det är klart att det måste finnas. Eh... Såklart. Men det ska ju vägas mot eventuellt andra backar man skulle kunna få in för motsvarande pengar. Det är ju så jag tänker. Eh, jo, eh, det är helt riktigt. Jag vet dock inte vad... Um, om, ja, faktiskt, ibland har man lite indikationer eller känsla kring om det här är en riktigt tung, dyr värvning eller om det är en billig... Jag har ingen riktig känsla där faktiskt. Nej, inte jag heller eh, Och känslan är ju, om vi dör kvar där, att om vi någonstans... Eh... Tittar på baksäden är stort så tror jag väl fortfarande att det kommer hända lite med någon utlåning, kanske, eller något annat. Jag, jag tror att Rögle vill och har ambitionen att värva en eller två kvalitetsbackar till. Alltså få in det till truppen innan man drar igång. Det, när man tittar namn för namn på baksäden så känns det som att där är fler byggstenar kvar att lägga. Ja. Precis, det är vi helt överens om Niklas Hansson ska bli jättespännande att se igen. Jag har inte sett honom när han har spelat det borta Så jag vet inte riktigt vad han går för När han kommer hem igen till Rögle och till SOL. Men det är klart att det finns ju mycket i honom och, och mycket teknik och känsla Och kunna hålla pucken vid blå Också en kille som kan spela i powerplay Men, men det här att värva in är en läsunden, en bjäse utan statistik eller något sånt där. Jag vet inte, de har väl sett något som kan vara en städare eller vad det nu kan vara, men om man nu siktar mot SM-guld Jag höjer frågetecken. Jakob Ragnarsson, jättelovande, men hur mycket kan man kräva av honom nu i SOL när han kommer från Almtuna, Jakob Bondesson, Samuel Jonsson visst duktiga backar, men i helheten blir i min bok? För svag! Ja, men det är lite det som jag tycker att det är många namn du Eller på den baksidan där du inte riktigt vet, du vet inte riktigt vad du får. Niklas Hans har varit borta några år. Ragnarsson är ung. Bundes är ung. Det, det, det känns som att det är rätt så stor spännvidd mellan liksom, vad det skulle kunna bli för utkomst som sämst och som bäst. Där finns ju liksom bevisligen jättepotential på vissa händer och frukter, men... När det då börjar, liksom. Eh, om du börjar blåsa liksom som du gjorde i höstas så förlusterna liksom. Eh, det kommer att krävas att, att eh, det här laget är redo att, att steppa liksom från, eh, från match ett. Och jag tror nog att. Eh, det är klart, ska det in två riktigt stadiga pjäser till. Då, då bör det se ut som en Men Jag tror att det. Det måste nog till. Mm. Vi kan väl dröja lite med Niklas Hansson eh, eftersom han är väldigt eh, eh, oskrivet kort på något sätt ändå eftersom han har varit i eller nu i, i två säsonger. Eh, jag har inte heller sett honom, men vi har pratat en del, gjort några intervjuer med honom längs vägen och nu senast också när han blev klar för kom till Rögle. Det som jag tyckte var intressant när han pratade är ju upplägget han har haft där borta de här två säsongerna. Eh, första året så eh, gjorde då Texas planen eller Dallas då planen för honom att han skulle stärka upp sin defensiv det var bara det det handlade om att han skulle bli stabilare i egen zon och bli fysiskt starkare och det säger han också att han är, tycker sig själv har tagit ett stort kliv framåt vad gäller fysiken och det är någonting man tänker på Niklas Hansson och tänker, ja men okej, powerplay är skicklig offensivt men lite då det här att han, han behöver bli han behöver vara tuffare vid sargerna vinna ännu, ännu fler dueller och så vidare så jag tycker det är intressant att han då berättar att det är där fokus har legat ganska mycket. Och då och två, att han fick spela ut, ha sin mer offensiva roll, eh, spela i viktiga lägen. Men inte bara då i viktiga lägen när man jagar en kvittering, utan i viktiga lägen när de skulle stänga matcher eh, och så vidare. Så jag tror att, tittar man på Niklas Hansson som lämnar Sverige och han som nu kommer tillbaka till Sverige, så är det nog en mer komplett back än vad han var tidigare. Jag tror det är ett rimligt antagande. Ja. Förvarts igen. Forwards. Alltså, mm, ska vi? Ska vi? Vi går på förvarts. Drar du dem också, Linus? Det kan jag göra. Eh, då har vi alltså Erik Andersson, Anton Bengtsson, Leon Bristet, Ted Bretén, Dennis Everberg, Nils Höglander, Olle Liss, Tejdo Mattsson, Simon Ryfors, Mattias Sjögren, Daniel Saar och så då Kevin Wenström som står med i truppen också. Det är ju lagets äh, starkaste enhet. Det ser ju...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 en eldriven, lätt grästrimmer med automatisk trådmatning för bara 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Det är ruggigt intressant ut. Mm. Där, vill man, där vill man sprida produktionen på fler kedjor än den så enormt dominerande britténkedjan. Och det tycker jag tycker jag man har gjort. Det är ju lite det som skiljer liksom, tänket på backsidan. Man, man hade liksom en sluttanke efter försäsongen säsongen man vill göra detta och som har man gjort det. Eh, på backsidan var ju lite vingel fram och tillbaka under hela säsongen. Eh, men jag tycker liksom inte riktigt än så länge att man har tagit stegen där som man har gjort eh, på Ja, Jag instämmer helt. Förvårdssidan är ju den tveklöst starkaste lagdelen som det ser ut just nu. Och det ska ju bli... Fantastiskt intressant att se Dennis Everberg igen Brotta och köra Och använda sin tyngd Och power och allt vad det är Och göra poäng och, ja, men Det är ju jättekul verkligen Att han är tillbaka igen Jag har gjort några intervjuer med Dan Tangnes Genom vintern här som är tränare i Zug Där Everberg har Spelat med merparten av säsongen Och han har ju Verkligen verkligen Hyllat impakten Som, som liksom Everberg hade där nere och hur han äh, sett det som han har. Växt ut till kanske en av Svetska ligans äh, bästa importspelare. Och när jag pratade med Dan senast för någon vecka sedan så, i samband med Dennis blev klar så, så sa Dan att han ser honom som en, absolut en av de allra bästa spelarna i hela SHL. Det kan ju vara summeringen att det blir den bästa värvningen den här Cille om man tar hela ligan. Ja, och jämför det med med i fjol liksom där kanske Christian Thomas var den typen av den där man liksom spände bågen som allra hårdast och fick då är det ju liksom, mycket mer dokumenterad sprängkraft i Dennis Everberg för han, han vet vi kommer att vara fruktansvärt bra och viktig för Rögle och också en spelare som man har vant sig att producera han gör poängen gör de här Målen där han står framför kassen och, och styr in den. Han kan, kan göra annat också i produktionsväg. Men det är en spelare som är otroligt jobbig att möta för motståndaren. Och någon som leder vägen också för ett lag. Ehm, gör det här skitjobbet. Ingen stjärna som åker runt och... och ja men, jag ska stå och skjuta i powerplay. och Det är, liksom, det är min roll i laget. utan han, han vill, för det är hans spelstil, hans identitet som spelare göra det jobbet som alla andra ska ta efter. Och det är ju någonting som är otroligt värdefullt för ögle också. Att få en hemvändare som, som har den typen av mentalitet. Då brukar jag beskriva honom som en ärlig spelare när jag har och när jag liksom bett om en, en recension. så här att det är inte så många spelare som är på det sättet som, som är ärliga i alla liksom situationer som aldrig tar genvägar. Och det, men han menar ju då att det skickar sådana enorma signaler i ett lag när en av de bästa spelarna gör liksom det, det oömma det, det onda liksom jobbet hela tiden. Alltså att han äh, även, oavsett om han är liksom på träning eller spelar SM-final eller om han spelar biljard efter träningen så vill han alltid vinna. Liksom och det, det är väl en klysch men... men äh, jag tror att det är den typen av liksom instinkt och, och nivåer på allting kommer att göra dem gott. Sen tror jag inte man ska underskatta heller om vi tittar på övriga förvårdsbesättningen eh, vad det betyder för Röglö och för att få ha kvar alla tre av Britén, Bristet, Sar. Jag menar Alla tre blev uttagna till landslaget efter sången. Eh, både Sar och Bristet hängde med väldigt länge in i sista samlingen och det är väl självklart att eh, om man inte hade förlängt kontraktet med, med de här spelarna i ett så tidigt skede så hade de varit ännu mer attraktiva för eh, andra klubbar. Och kunna bygga vidare på det och veta att man har de tre. Sen säger jag inte att de ska spela tillsammans hela denna säsongen som kommer också. Men det ger ju ändå någonting att de får... Menar, Sara har varit till, tillbaka en säsong. Bristet ju var hans första SV-säsong. Eh, vad kan hända i, i vinter? Det kanske kan bli en ännu bättre träff för Ögle men jämför, jämför när man klev in i förra säsongen när, både so Nasav var liksom fortfarande så lite stykad ut och, och Bristet var ungefärsk och färsk och, och var väl bra i sig men det dröjde ju ganska länge innan de tre blev en enhet och blev en så stark enhet nu kliver man ju in i säsongen med det och det är ju en, en sån kedja hade man inte när, när man klev in i den förra säsongen så att ähm. Det är ju Om man nu ska vara redo från dag ett så är det ju en murbräcka i sammanhanget. Jag tror också på forward-sidan att det, det behövs att Mattias Sjögren tar ett steg upp igen och blir den spelare som han förväntades vara. Nu var ju han skadad länge långt in på höstsäsongen men det kändes inte som att han nästan någonsin blev på de höjderna som alla krävde någonstans. Och frågan är om han kan komma upp på den igen eller om han har pikat redan. Det är ju en sak som jag kommer att titta på. Han själv är ju såklart övertygad om att han ska tillbaka till sin riktiga nivå igen. Och det är mycket möjligt att han kommer dit. Men vi vet inte det än och jag tycker det ska bli spännande att följa Sjögren. Det är ju som är beroende också av och vara liksom bra tränad orka mycket va, i, i fysisk toppform eftersom det är en så stor del av hans spelstil när jag intervjuade honom nu, nyligen så berättade han ju liksom att ja, men, eh, den säsongen som gick då var han igång fullt ut i full träning i, i typ oktober eh, och med den historiken av hjärnskakningar det var ju usla förutsättningar på alla sätt och vis och så då en stress av att vilja komma tillbaka så snabbt som möjligt men jag håller med dig om det var ju inte om man tittar på en statistik också så är väl alla rörande överens om att för att vara en toppcenter i ligan så, så måste han upp två, tre hack nu den säsongen. Men nu får han en hel säsong i kroppen också. Så jag tror faktiskt att det blir en ganska stor skillnad på honom när han får de här andra typerna av förutsättningar som jag tror är väldigt viktiga för honom. Ja, men det väl det. Och sen när man, om man lite grann kokar ihop allt så, det var det jag var inne på början och tycker när man ser vilka spelare de värvar så, så ser man att linjen ligger fast. att Man, man, värv, man förstärker det som man liksom rent strategimässigt sjösatte för ett år sedan. När Everberg, eh, Anton Bengtsson, det är ju samma typer av spelare. De kommer ju, där ser man ju att de kommer att passa eh, liksom perfekt in i, i det här sättet som de spelar. Det kommer att bli ett jobbigt lag att möta. Du höjer ja, ja, ja, fingret till Jag bara jag jag vill visa min... att jag ska säga någonting Men först är du är klar Nej jag vågar inte menar så tar du <laughs> över Nej, men Det finns faktiskt en skillnad som jag noterar Och det tror jag är bra också på pluskonton på pluskontot så här långt Så är det en försvenskning av, av truppen Och det betyder inte att Jag menar att blågul skulle vara bättre än Rött och blått eller några andra färger i flaggorna Men det har ju varit något av en främlingslegion i Rögle och jag vet inte om det alltid är så lyckat vad gäller att få alla att dra åt samma håll. Att man kan gilla varandra är en sak men att liksom sammanfoga olika hockeykulturer där man har ett där man har olika synsätt på drivet och hur man vill spela. Jag tror det är bra med, med en försvänkning där. Du noterar att jag håller fingret upp och vill ja, ta tillbaka Ja, jag gör ja. det. Och jag slutar direkt. Nej, det ska du inte göra. Men jag ska läsa upp nio namn så ska ni säga vad de, vad de har gemensamt. Eh, Jakob Bondesson, Niklas Hansson, Samuel Jonsson, Ted Brutén, Dennis Everberg, Simon Ryfors, Mattias Sjögren, Daniel Saar, Kevin Wenström. Västerås, Vik Ungdom. <laughs> Nej, <den har> <laughs> Nej, jag skojar bara. Linus Alin. Men de är fostrade i Rögle eller klubbar runt om. De har alla spelat juniorhockey i Rögle. Um, lite det som jag varit inne på när jag um, har försökt kronikera om detta att den här alla lag, alla svenska framgångsrika lag har alltid en urstark, stark inhemsk stumma spelare. Och står ni skrattarna Var <hör> Vadå Västerås? <är det>, <hör> ja men jag tänkte inte Eofberg har ju det som sin moderklubb. <hör> ja förlåt. Du räknar ju på honom där. Äh, de, men de har ju snickrat liksom på sin stomme och man har byggt den eh, några år nu. Och den svenska stommen eh, av liksom, starka karaktärer som eh, är här av rätt anledning med liksom, ett brinn. Den gruppen av spelare börjar bli eh, stark. det är betydligt svårare att utse tre, fyra kaptener inför denna säsongen eh, än vad det var inför förra. Jag tror att slår kan slå fast att det kommer att bli en svensk lagkapten i alla fall. Ska vi om vi från, det var lite intressant. Visst? Ja. Om vi utgår från truppen vi har på papper just nu. Who's the, vid, who's the captain? Who's the captain? jag tror att det är Mattias Sjögren som är lagkapten. Jag tror att Briten och Eva och sen en back har vasat då. Priestet assisterande. Då Torba blir av då. Har man inte en back också? Nu blir det, öh, det här har vi inte ens förberett. Vi har ju hela, hela tavlan full av ämnen. Det här är har inte in i Nej, jag vet, Det är jag, jag vet, jag vet, jag uh, Men är inte... Jag tänker högt här Är inte... Är, är, inte är, är det inte rent av Briten som är redo att bli kapten på riktigt igen? Jo, han är säkert redo. Uh, han var... Uh, ja klart han är en klockren lagkapten jag bara tänker att det, det har känts hela vägen som att Mattias Skörigen är när han väl är i fullt slag och redo och axlar manten så är han den givna kaptenen i det omklädningsrummet också för sin rutin och sina liksom, ledaregenskaper det har ju en också men någonstans känns det som att det har varit skrivet och klart länge sedan han egentligen signar på det kontraktet och återvänder men det är sånt som kan ändras längs vägen såklart kan få Bristet som är kaptenen ja varför inte eller så fortsätter Craig Shearer som kapten Ja då ska han först skriva på kontrakt Och kan det man. kanske han gör mm. Nej, tror Jag tror inte Men, mm. men bristet mm. Verbal eh, Verkligen eh, en, en Spelare liksom som är förkroppsligare Allt som eh, ledningen Står för Har han pondusen i omklädningsrummet Vet inte jag har aldrig varit där jag vet inte. Nej, alltså, nej men, <laughs> Hur kan du spekulera? Men jag tänker så här: hur, hur ofta har Rögle. Titta då på de som har mest erfarenhet och rutin ute i, från andra ligor och VM och OS US USA. Hur ofta har Rögle liksom spelare som Mattias Sjögren, Ted Brittén, Dennis Everbay som nej. är från området i e truppen? Jag tror att se ett hamnar hos någon av de tre. Det är nog rätt. Men de, Dennis Everbay är ingen kapten, va? Eller? ser ingen annan än att han skulle kunna vara ett alternativ efter det jag stod liksom det vi pratade om nyss hur, hur han leder vägen och eh, spelstil och att han har skrivit på för fem år Varför mm. inte. Nej, varför inte? Det blir ju spännande för övrigt när de kommer att presentera lagkaptenen. Men, äh, men det är det kanske så fördom eller man säger en del spelare står det liksom kapten i pannan som är så här Vältaliga nästan eh, politiska ämnen. Liksom. Everbody är ju eh, är inte riktigt den typen i mina öron. Eh, ja, men då ögon. står du ju kapten i pannan på Mattias Sjögen. Jag tror att du har övertygat mig, <laughs> Lindsay Lang. Jag tror att Mattias Sjögen är redo för den där set nu. Jag försökte bara tänja på begreppen och hitta något annat, men vi landar nog i att eh, Sjögen är, är f Håller ni inte med om detta? Maila danielpungterut att hd.se <laughs> Ja Ja Halle Mattias Sjögren, ny kapten Rögle Ja, det var ju skönt att kunna slå fast det ja. Och vilka blir assisterande då? Ja, det var ju Bristet och, och briten vad sa ni va? Så du brädar överberg? Och överberg Och ingen back, och ingen back. <laughs> Det har ju en skitslår ekvation Jag tror vi får återkomma till detta Vi har ju några månader på oss ja. Men jag vill lägga in en sak här som jag kom på okay. För jag gjorde ju intervjun med Dennis Ewerberg När han blev klar Och det var en sak jag tänkte på där som Jag har tänkt tillbaka på sen När jag läste er intervju, det var väl din Linus Med Cam Abbott häromdagen Mm, mm. <laughs> Och Då gillar jag ju Deras uttalanden På olika sätt, men det känns som att Ja, det här, är ju, det här är ju kanske lite provocerande. Men det känns ju som att Dennis Everberg har mer fötterna på jorden än Cam Abbott. För Dennis Everberg när jag frågade honom: Är det liksom ett lag för att ta guld redan den här säsongen? Då svarar han ju ärligt med att det vet jag inte. För honom var det viktigare att ta. Ett viktigare men viktigt Att ta nästa steg Han kan prata snarare om det Men att under de här fem åren ska vara i Rögle Att han någon gång ändå får ta guldet Medan Cam Abbott från säsong till säsong Pratar om att vi ska ta SM-guld Nu står jag med, med Med trupper framför mig Ja men ge mig ett lag för SM-guld då Förstår ni vad jag menar jag, jag tycker man ska snacka När man har, har det, Nu tycker han det på pappret Men jag tror inte att det här är ett SM-guldslag Som det ser ut nu han kanske vet något som inte vi vet. Ja, det kanske han gör. Men jag, jag, jag tyckte att det var en skön, eh, inte laid back, men skön inställning till det. Vikt att ta steg för steg. Inte gå ett steg framåt och två bakåt. Utan ta i så fall två steg framåt och ett bakåt och två steg framåt. Så man hela tiden klättrar. Men det är väl lite så att de har olika roller i den här processen. Dennis Heverberg kom in som en spelare som eh, säkert inte... Eh, Ser någon vinning i att liksom, äh, lägga mer press på laget. Liksom. Han vill in i laget. Det är spelaren som pratar utifrån sina spelare-erfarenheter. Äh, Men Cam och Chris, sen de kom hit, har ju, det har ju varit deras mantra. De har ju någonstans liksom, sålt in en vision till äh, en byggd och en klubb. Och spelare som inte som inte är här. Så för min när jag hör det så är det liksom bara... Erbots bandspelare som går fortfarande. Liksom, att vi ska vinna SNG, liksom. Det är ju deras mantra. Det kommer, de att, det kommer de aldrig att sluta prata om. Sen hade du, Linus, en sak i den intervjun- där Cam pratade som jag gillade och läsa av honom. För att eh, han sa så här på frågan som du ställde. Vad landade du i din analys av dig själv? Och då svarade han, vi hade möten direkt efter säsongen- där vi var tydliga att spelarna skulle vara ärliga- för att vi skulle kunna, för att vi ska kunna bli bättre- en stor del att vi inte nådde dit vi ville landar på mig och de andra tränarna. Vi fick en del väldigt bra feedback. Summera den, säger du då. Jag ska försöka, jag ska fortsätta försöka hitta balansen i min intensitet. Jag tycker att det blir bättre längs vägen. Men det gäller att hitta rätt med både passionen och lugnet som behövs i båset. För mig handlar det mest om att bli ännu mer kontrollerad. Där tycker jag var befriande att läsa att han någonstans ändå gå till sig själv, ransaka sig får feedback och sen också förmedla det utåt att det här behöver jag fundera på och jag vill försöka ändra det det tror jag han kommer att ha nytta av och jag tror att laget kommer att ha nytta av det Helt enig i detta ja, men vi har vi väl var vi väl inne på i fjol, eller förra eller för säsongen när det när det brände till och, och liksom topplocket exploderade någon gång för mycket på lite olympiska ställen det är klart att när lugnet har lagt sig så måste han ju också se det som, som en brist. Liksom, att, uh, där var jag, han måste ju se det, liksom, att där, där var jag inte mitt bästa, min bästa kram, liksom. Mm. Nu har vi pratat länge om truppen som den ser ut nu. Men det finns ju rykten också i de här tiderna. För det är en bra bit kvar tills nästa säsong börjar. Eftersom innevarande fortfarande inte är helt slut. Mm. Eh, vi kan väl börja med Jag tänkte på det här med förvarssidan Om vi tittar på delaktighet offensiven Har man en första kedja Med bristet Sar Och sen en andra kedja med eh, Mattias Sjögren Dennis Everberg Och kanske Dominic Bock Jag ska inte eh, Bock spela med han från Bockträsk Nyhetssagland <skratt> <skratt> Där satt han igen <skratt> Kom igen, kom tillbaka. Jag har sjunkit ner nu. Vi går vidare. Vi får ju berätta lite om det kanske då. Det var alltså minhockey.se som skrev alldeles för några timmar sedan när vi, för när vi spelade in det avsnittet att den här tyska jättetalangen som är draftad av St. Louis har spelat i Växjö i två säsonger att han skulle ändå byta till Rögle och det är då han själv vuxen klogis som betyder det som han eller som bestämmer det eftersom att han har varit i vecka på lån mm. och eh, tittar man på hans mariter- och hans eh, framtidskapacitet som, eh, om man tittar på bara statistiskt så känns det ju som att det har varit superintressant Att ja, det är en spännande spelare Tveklöst. ja det är ofta i, i, ibland Okej, okay, inte hela vägen på backsidan kanske eh, men oftast nu när namn dyker upp som han är klar eller han är på väg in så, så tänker man ju oftast ja det låter ganska logiskt bock är ju precis den typen av spelare som man kan tänka sig att eh, Bots har liksom ringat in han är han uppfyller ju liksom deras eh... ja och han hade Cam Abbots som tränare när han var i Vexus J20 eh, lag så det gör det ännu mer liksom, logiskt att eh, de hittar en ett bra samarbete då, och om han då är sugen på att byta miljö efter exantal år i Växjö så, så blir det ju lättare då för honom att gå till en klubb. där han känner till tränaren. Ja, men det är en, det ju en offensiv skicklig spelare som kanske inte är helt komplett i sitt, i, i sitt register ännu, och det bör väl bli det. Och det är klart att där har ju faktiskt, får man ju säga, Cam ett, ett ganska hygligt liksom, track record på att förvandla liksom. Adam ja, Lex uh, Nilsa Glander uh, en valpig uh, forwardstalang till en, en mer komplett sol så att um, det känns, uh, känns logiskt och det har ju, det har ju säkert inte gått uh, St. Louis förbi heller. Och sen har vi ju Shira då. Just det. Jag håller på hemma. Just nu och tillverkar tre jättestora dumstrator som vi alla ska sätta på oss om Kira får länge att ja, det. Är, jag tar den. Jag, jag kan ju få en sombrero som vanligt. Vi får dumstrator då vi gör då. Nej, ja, jag tar den. Jag var helt övertygad om att han var körd och borta och förskriven någon annanstans. Men det var han inte. Han är en av de få som har sagt det där. Att jag ska åka hem och fundera. Och verkar verkligen och menat det. Så där. Vi har gått över Tiden mot vad vi brukar Hör ni, nu ska vi sluta Ska vi, ska vi flytta fram det där en bit Vi kan ju köra jingle en gång till sen Vi kör jingle en gång till sen Nu kommer skorönne Denna podcast presenteras av skorönne Skolbutiken? Passar ja, vi, vi fortsätter väl ett tag till, va? Ja det, vi. Ja, ja, det gör vi. Det finns ingen anledning att bara hitta nu. Jag tror, vi har fortfarande jättemycket att prata om. Jättemycket, men vi har en del kvar i alla fall. <laughs> Så ni som är ute och springer, ni kan ta 10 kilometer till fattar ni hur länge vi hållt på när, äh, när kommer igen vi kör vidare vad vill du säga Chira? Ja, men äh, det det är allt de spelar säger så att jag äh, ska åka hem och fundera på sommaren så är de ju 99 av 100 fall påskriven någon annanstans men äh, Chira var ju var ju inte det och då får vi väl äh, där ska jag backa och, äh, jag känner att jag hade helt fel. Sen är det ju såklart ingenting som är 100% är klart, det kan ju fortfarande bli så att han väljer ett annat alternativ, men som du är inne på han är ju med i snacket och Rögle hoppas fortfarande på honom och bara det är ju en överraskning Mm ha, så står det ett namn till på tavlan här och det namnet har ju funnits med för om man säger så Det har du. Brian mm. Lurg Ja, den som är måntidig Det kan vara till och med läsa en intervju med honom kanske Ja det kan man, det kommer på hd.se till er, vad är det för idag? Torsdag va? Ja Fredag morgon Kom inte Kommer Jag fick tag på honom när han är, han är med i Miska nu eh, och jag har fått lite tips eh, om att han skulle vara på väg tillbaka till Rögle. Eh, så jag tänkte ja, jag kan väl ringa och kolla med honom hur startet ser. Han har varit i Schweiz i Ambry en säsong, spelat 17 matcher och gjorde fem mål på dem på grund av eh, två skador. Eh, en i eh, en kraftig styrkning av en fot och så drog han av en sena också i eh, i fingret, Men, Och um, om han är aktuell, det vet ju alla med premium- eller papperstidning i bitti, Ska vi lämna Cliffhanger? Ja, det kan vi väl, va? Ja, vi pratar ingen mer om Brian Lörg. Nej, vi släpper det. Kommer han till Rögle eller kommer han inte till Rögle? Lös? Ja. ja, det var ju en bra. Det stoppar vi. Ja. Fler rykten in. Har ni några andra där? Nej, det står ju Daniel Widing, frågetecken. Där har vi har varit tyst om länge... Blir det ingen Viding i Rögle? Du lägger den på mig. Ja, jag du kan reda ut det. Så här, jag har haft kontakt med Viding längs med vägen under säsongen. och Då har jag hela tiden öppnat för att han vill stanna. Det gjorde han ju efter att Rögle, senast då efter att de åkte ur mot HV att han Han trivs, han vill vara kvar. Och sen efter det så har han... Eh, hänvisar till sin agent, att han vill att agent ska prata. Det är ju eh, förståeligt med tanke på vad som hände förra då när eh, han inte fick vara kvar och hamna i Djurgården. Så han liksom lämnar det lite där just nu. Eh, Chris Abbott har ju sagt att eh, de värdesätter vad, vad Viding tillför till laget och vad han bidrar med. Men eh, att det inte händer någonting tyder ju på att eh, Rögle... Eh, inte kommer att förlänga det kontaktet- eller väntar till sista stund att göra det. Och det tycker jag fortfarande är ett felbeslut. Ja, det tycker jag också. Jag tycker att jag förstår att man tvekar på äldre spelare- och jag fattar att man inte skriver något längre avtal med honom. Men jag tycker allt som han... Jag menar, det uppenbara felbeslutet jag sa med honom för ett år sedan. Det visar ju ändå sig när han kom tillbaka och laget bör vinna- och det han bidrog med som lojal... Liksom, på alla vis och, och det Den liksom passionen Och det han bidrog med när insatserna Höjdes i slutspelet tycker jag också liksom, Någonstans där Där var det förtjänat och klart Med ett nytt kontrakt Jag tycker Det, är jätte, det skickar jättekonstiga signaler Att man inte har förlängt det kontraktet Vad är det som gör att man inte gör det? Eh. Eh. Ja, men, Röglöts eh, spårsledning lägger väl ett pussel där vi eh, har tillgång till vissa bitar och vissa ser vi inte alls eh, och vet inte om. Det, det är möjligt att de har klart med några andra spelare som gör att han, hans plats ryker helt enkelt. Att det är så pass enkelt att man har hittat alternativ i den kategorin som man tycker är bättre. Eh, men återigen, jag... Också att man, man då inte valde att förlänga med Jonas Annelöv. Eh, och de två, Annelöv och Widing, har ju varit eh, väldigt liksom omtalade som viktiga för gruppen. Viktiga omklädningsrummen. Haft ett, haft ett lugn och eh, en stabilitet som många av de här unga nya kunde löta sig mot när det blåste. Eh, och då tappar båda dem på ett bräde. Det tror jag är eh, kan, bli, kan bli lite tufft Även om det finns andra många ledare. Det är inte det jag säger i truppen. Men de två... Eh, var den gångna säsongen väldigt betydelsefulla utanför isen. Ja, men jag kan ju bara tänka mig att det är väl så enkelt som att de tänker att de kan de är väl inte övertygade om det är vad de, det bästa de kan få på den positionen. Att man tvekar väl om om man ska ha en annan spelare med kanske en större utvecklingspotential men Widing är ju det är mycket, men han, han närmar sig oförenkomligen liksom, karriärens slut. Så han, det, det är inte mycket utveckling kvar i honom. Så det är väl ungefär vad man, vad man får. Det är vad man fick denna säsongen. Men jag kan väl förstå, kanske. Jag kan ju mer förstå klubbens beslut i Jonas Anelöf, som ändå är en, en, en, en av de kanske bäst betalda i laget. Och en, en skadig historia som gjorde att man inte riktigt visste om han spelade nästa match, han var borta i, i omgångar. Men viding har ju inte den eh, liksom skadehistoriken, han har ju ändå varit eh, pålitlig i det avseendet. Mm. Ja, jag slänger in en brasklapp från ingenstans igen då. Vem vet, kanske återförenas Arne eller och Widing i Leksand, det känns ju inte helt... Helt slutet med tanke på vidings bakgrund också och en nykomling som behöver erfarenhet och någon som bidrar med, med god stämning och så vidare så knyter jag inte rögle upp honom. Jag vet inte. Jag spekulerar. Hej vilt! Ja, läxa kanske. Eh, ingen, dum, ingen dum spekulation, eh, kanske. Är vi färdiga eller? Nej. Jag, jag börjar för syrebrist. Ja, det är den ut också. Eller? Ja. Eh, ja, men det är väl då... Eh, de som är kvar där är Olle Liss och Nils Glander. Nils Glander är ju enbart för att eh, man inte vet vad som händer efter draften i sommar. skulle eh, Han tippas väljas väldigt högt och skulle han göra det så är det ju då eh, ofta så att NHL-klubben i fråga väljer att plocka spelaren direkt. Det eh, behöver inte bli så men det är ofta så. Och Olle Liss då, eh, tror många har läst och sett och, och hört att eh, han har... Eh, öppnat för att och testa på något annat. Men också... Uh, eh, han är med och och tränar nu under försången. De har dragit igång så han har också gått ut och sagt att jag har kontrakt, jag utgår från det tills någon, någon annan säger till mig något annat. Va? Så, uh, han men, sitt strejkar inte. Nej, och uh, det kan mycket väl bli så att Ole Lisbeth blir kvar men uh, känslan är att uh, han kommer att lämna för uh, något annat SV-lag där han kan få en stor roll vilket hans spelstil behöver. Surratt säger väl också att han är lite grann liksom på marknaden om man säger att äh, är det någon som äh, är sugen så äh, tittar hitåt. Höglander då ja det var, han bjöd ju på några riktiga delikatesser och högt För mig i alla fall under förra säsongen och säkerligen för många andra också. Men både Sorromål och slalomåkningar och allt vad det var. Så det vore ju ytterst tråkigt om, han, om vi inte fick se honom en säsong till i, i Rögle. Mm. Mm. Ska vi gå på spaning innan du svimmar? Ja, ja. Redan, jag har redan tönt min spaning och bara blir hungrig nu också. Ja, ja, men du är ju alltid hungrig så det kan du inte skylla på. Jag har en liten spaning det den knyter an till det du sa för... Ja, nu kan det lika gärna vara en timme sen men för ett tag sen igen... <laughs> Det är då förra säsongen hade rögle nio utländska spelare, varav åtta nordamerikaner, ehm, det man avslutar med. Just nu, fyra utländska spelare, en Norman då i Lesund och tre nordamerikaner i Cody Curran, Eric, Eric Jellina och Taylor matson Taylor matson som har varit i klubben i väldigt många år. Ehm, värt att bara nämna liksom siffrorna där just nu, sen vet man inte vad som händer. Ehm, spelarna från Nordamerika brukar komma in. Senare än de svenska spelarna. Men ändå, det är en, just i nuläget en stor skillnad jämfört med förra säsongen. Intressant. Och kanske även tidigare säsonger också. Rögle har väl haft många importer under flera säsonger, säsongerna förra? Mm. Ja, men så är det ju. Är vi i mål där? Jag, hopp uh... Jag hoppas det. <laughs> nej, nej, nej. Kör <laughs> jingen igen igen. Ja, ska vi ta ingen en gång till? Jag På riktigt? Jag tycker det Här kommer den. Det kan ju vara en av de sista gångerna ni hör just den här gingen i det formatet. Vi måste ju byta ut någon röst där. Mm. Så småningom. Sen, Sen så. Och så siktar vi att spela in ett avsnitt... Eh... Så fort vi vet något. <laughs> lite, lite tätare in på detta än det var förra gången om man nu säger så. Ska, Ska vi jingla? Håll öronen öppna, vi kommer snart tillbaka. Hej på det! Hej! Hej. Under bron lurar något lika läskigt som läskande.